اندلسن اندلسن يا ارض اندلس الحبيبات كلميني اني بكى لم توسيني الانيا صوتك عندما ناديتيني فصمتت لا ان اتاك وقعدت عن ارض انت بتو عن on je vradio određen stvarničan spomen te onako lagano pojedinačno. Uradio nešto što se može smatrati nekak na kakvim vidom, ovaj ovaj kerameta a, i sposobnosti vladanja situacijom i dovođenja stvari a, na svoje mjesto. A, čemu su odradne? Što je vrlo zanimljiva stvar, znači da u ovom, ovaj umet ima jednu jednu neobjašnjivu stvar, umet islamski. Da imamo prije toga govorili smo Musa ibn Sa'ir. U životnoj dobi koja je bila 75 godina starac. U nas čovjek kada dođe nakon 60 godina on smatra završeni život, nema više šta traži, penzija, gotovo je što je uradio, uradio je, može samješ unuka Dalila u Bešci i to mu je najveća vezifa komidora. Ono se na 75. godini ostvario najveća ostvarenja. Govorili smo o tome. On se na 75. godini starac a uradio tolika dijela i e, dijela mladića u kojem spoljuje najveću snagu i moć i čak je imao namjeru da se prošitao od Endulusa preko Francuske da dođe do Konstantinopolisa sa druge strane preko Kopna da ga nije vratio Veljivlina obdomelike, da ga nije zaustavio u tome. Sa druge strane imamo Audorahmana Dahila koji sa 25 godina također napravio stvar koji koje ne objašnjiva je, sa, sa, ni sa vojnog, ni sa naučnog, ni sa, sa političkog, ni, ni sa ovog stanja, kako, kako, kako je mogao onakvo stanje preokrenuti u nešto što je suprotno njemu. A sad imamo od Rahmana nasira. Znači, ovaj umet jako čudan da se u njemu javljaju ovakvi ljudi. Da se, da se mogu ovako ljudi snažni i jaki, koji mogu pretvoriti iz pepela da napravi nešto ogromno da obrnu situaciju. Ali ovdje ima jedna zanimljiva stvar. Znači, znači ovdje imamo Musa ibn Sajra koji, koji je sa, sa toliko godina kao starac ima uh, dušu mladića i snagu mladića i radio što je radio. S druge strane ovdje imamo dvojcu mladića od 23-25 godina to je kod nas. On nas još pita je li za ženi bilo za ženi bilo. Je li ozbiljan? Nije ozbiljan. A oni tada čini najveća djela u jedne, jedne unutarijene države. Vode ratove. Vode vojske, upravlja, uređuju državu po kao najveći mudraci, starci, a u tim godinama. Naravno, Abdulahmed ibn Nasir nije to postao, jel tek tako je rodio se takav. Ne, odgajao ga njegov đed. Njegov đed Abdulah ibn Muhammed, on ga gaja. Odnosno, ono što Abdulah ibn Muhammed, njegov đed, posljednja vladar što on nije mogao on je odgojio u ovog mladića. Odgajao ga na čemu? Prvo odgajao na ljubavi prema znanju šarijetsku. Na ljubavi prema džijadu. Osposobi ga da bude veliki vojskoć. Odgajao ga na vještini vladanja. To se uči. To se uči školama. To se prije učili. Odgajao na svim vrlinama islamskim. Znači odgojem, strogim, jasnim, preciznim i da je postao ono što je postao. Znači nije to preko noći. Abdulrahman Nasir ono što je uradio, znači on nije da kaže on je počeo eto od te godine kad kad smo davate Alas, on je tada počeo da ne, on je prije toga posložno što jeste. Znači osoba koja je imala povjerenje nakon Olažešano jako ima veliko povjerenje u sebe da pokrine radi nako nešto. Drugi nisu, gdje su drugi je rekli ja ovo nije za mene, ovo ja ne mogu. Osoba koja je na svoj na sva leđa svoj teret pored svoje mladosti Preuzela nešto, ne, ne, ne, jedna ogromna dijela znači, koje, koje neko drugi od nas jedne ne može ni zamisli, ne može da, da absorbuje. Sad ne možemo, znači, pas, ovu stvar on može istraživati, se, znač, knjige, doktorata pisati na ono što on uradio. Mi ćemo pokušati da, da to prepričamo, onako, i to će biti suho parnuti, će biti onako, jel, da će neko biti po dobro šta je. Ali, pazite, da neko pretvori državu iz jednog tako loših stanja u jedno najbolje stanje, a vidjet ćemo poslije šta, da pretvori državu u tako stanje Da, da za takvog čovjeka današnja a, kršćanska a, Španija je 1960. i neke godine spominjemo posti. E, Nači da je ona na znači da je ona napravila proslavu na znači e, od e, proslava 1000 znači, e, e, godina od smrti Abdulrahmana Nasira, najvećeg vladara srednje Europe. Muslimanskog vladara. Kršćanska Španija napravila proslavu nakon jevdovi. Što? Pa zato što je bio tako velik. Ako su to kršćani uradila, ako to Švanja današnja kršćanska uradila, možete misli koliko je mi on trebao i koliko on velika ličnost muslimana. A ovo na stvari odgovori i drugoj stvari. Kad govorimo ovo da odgojimo, znači, Abdurrahman Nasir je odgojen da bude takav. Znači, nije on spavao u krevotu, lega u usto jednom i eto ga vladar. Odgajan je na to. Šta to znači odgajan? Znači, odgajan je ono što bi mi trebao našu djecu da odgajan. Da odgajan djecu na tome da budu sposobni u gađanju, u borilačkim vještinama, u plivanju, u hifsu Kur'ana i sličnim stvarima gdje se razvija njihova psijička, motorna, umna sposobnost da ponosu, ponesu teret za ovaj umet. A ne obrnuto. Igrice, internet. A crtani filmovi, još islamski po navodnicima, futval, vrhunac života. Ta, znači, Abdurrahman i i njemu slični, znači, a, oni su odgajani da imaju uzore u najvećim velikanima, a to su od Ashaba, Tabina, Tabitabina, i u njima su vidjeli uzor i njih su oponašali, Kao što bi naša djeca trebala se odgajaju, znači, po uzoru Salahudine, Jubije, po uzoru uh, Halibn Velida, uh, Abdurrahmana Nasira, Abdurrahmana Dahila, Abdurrahmana Gafika, Musibn Saira, Tarek i Zijada, koji su različiti porijekla, različiti nacije, različiti sposobnosti uh, u različitim oblasima ili učenjaka, da navodimo, a ne s druge strane što mi imamo danas, jel, da gledamo svoju djecu i da ona odrastaju i da su njima idoli. I idoli, ono, po navodnim smel, uh, znači osobe o kojima sanjaju, koji voli uh, Maradona, Ronaldo, Messi, Ibrahimović, naš je kaži, i slični, i slični je Michael Jackson, pjevač sa ova, ona, da naša djeca odraste na tom i to, i to je njihova vizija života, a da nima pojma ko su ovi velikani islamski, Uh, koji mi ne, ne, ne možemo ni opisati nekim da se pričamo o njima ne možemo dovoljno opisati znači to ko je to strano nama to ko je to uh, je to daleko od nas a, a mi smo Osmanli uh, ček ne znamo i svoju veličinu uh, ni ni svoju slavu koju koji smo imali kroz istoriju ne naslučujemo je da dakle, često možemo moramo tražiti u knjigama zapadnih knjiga da vidimo jel kako je neko jel nešto veliko onama rekao da mi kažemo alhamdu bih kako smo mi bili injel ne smo znam dok na nisu oni opisali jel Zar muslimanima treba Bosni, neko reći da su bili na takvom stepenu civilizacije, kulturi, života i praktikovanja vjere da nam mora neko doći sa strani, kao Anton Haungin, napisa knjigu da mi kaže Allah, koja je to civilizacija, bila veličina. Da mora neko sa strani doći pisati o nama koji nije, nije znaši redova muslimanski. I da mi ho kažem sad ja vjerim da da smo mi nešto bili. Znači to smo se udaljio od ti neki naših temelja i korinja da znači da neke osnovne stvari uh, gubimo, gubimo tlo pod nogama u osnovnim stvarima. Naravno jel uh, kada govorimo o tom odgoju, uh, odgoj djece i našto da djecu smjeravat, nam se vraća jedan poznati hadis je na tefhaliju kaže poslanik sa nam kudlukom rain uh, svi ste vi čobani, čuvari, oni koji nečim upravljaju. Svako od nas ima nekom na da dandećim i da nekim upravlja. I kulu kumes ulana, svako će biti odgovoran i pitam za onog nad kojim je, nad kojim je, jel, nadređen. I do kraja hadisa. Znači ne možemo nekog drugog optuživati. Što u našoj poroci, što u našoj sredini nije nisu stvarna svojem mjestu. Naši narod da ulažemo truda, jel. Allah dželle nas pomogne. Da se vratimo na temu Znači, Abdurrahman Nasir, prozvan je, nazvan je Nasir. Nasir znači Nesara Jensiru, onaj koji pomaže, onaj koji pomognut, onaj koji pomaže. Nazvan je Tim Nadimko. Njemu to bilo imenje. Njemu je pravo imenje. Znači, Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Muhammad. Šta je on uradio? Znači, kada je došao na vlast, znači, ima samo Kurtubu i okolna mjesta pod svojom kontrolom. A i tu nemaju. Prvo što uradio kada znači kada je, je poslan za za namjesnika, prvo je uradio takozvanje tanziful Kurtuba. Čišćenje Kurtube. Čega čišćenje? Očistili ulice, rijeke, obale i tako dalje, smeće pokupne. Ne. Nije to. Promijenio je vojskovođe. Ostavio bogobojazne i sposobni. dao je znači ulemu koja je, koja nije bila na svom na svom mjestu. Promijenio, stavio je drugi koji su sposobni, kompententni, da vode i dopravlja. E, e, oni koji su bili odgovorni za određene funkcije, provjerio njihovo stanje, preispitao e, ministri, imao no, mnogo no, ministra, promije, znači skinuje se vlasti one koji nisu bili na svom mjestu, nisu odgovornosti na, svo, na, na, na, na nivou, na kefatu, na slučnost, sposobnosti da vode ono što radi. Znači prvo je napravio u svom mjestu, postavio ljude od emaneta od bogobojaznosti. A pogotovo je u tom, jednače, prva stvar što radio, podigao je stepen u lemi. Dao je, znači, najveći stepen dao u lemi. Onda je odmah automatski, znači, sve znači, to u radiju Kurtub, još nije izašao dalje. Odmah je, znači, popravio devijacije po pitanju primjeni šerijeta. Da, to je bilo šerija. Primjeni šerijeta, vladanje po šerijetu. U samoj Kurtubi i okolnim mjestima. Do te mjere da to i na sebi sprovodio. Pa je poznata, je poznata je priča koja se je prenose od nj da je on sam prisutstvao hudbi koje je držao učenjak eh, Munzer ibn Sa'id, poznati učenjak u njegovo vrijeme, veliki učenjak i Alim. Munzer ibn Sa'id je držao hudbu u kojoj govorio o o bespotrebnom trošenju metka u gradnju nekakvih dvorceva, ovog kuća, ovog i onog. U stvari, tada je, tada je napravio Abd Rahmed ibn Asir U tom period ovaj napravio je on sebi, napravio sebi veliki kasar, veliki dvorac. I kad sluša on hudbu, on je bio to na to, hudba sluša hudbu. Euh on je, on je se osjetio u u smislu da u stvarno o njemu on govori, da hudbu čita drži protiv njega. Kada je završila hudba, kada je završila hudba znači, onda on sam sam sa sobom i sa svojim je, ovaj uh, užim savjetnicima razgovarao jel kaže ja, ja mislim da da je, da je šeh je šejh na hudbi govori o meni ja sam ja napravio u zadnje što ja sam ja sam napravio taj kaser veliki ko kasložio veliki metak i posvjetio tome paž pa <tose> onda jedan od njegovi savjetnik kaže pa dobro onaj počnio je o mjeniga jel ima drugi o Halima promenden stav nekog drugog još što što pušta da, da on priča o tebi na hudbi samo što te ni nije imenom spomenuo ja Onda on izgovara velikih hrupe riječke, ne, tako mi Allaha. Tako mi je Allaha. Ko bi ja bio, ako ja ne bi prvi, ako ja ne bi prvi primijenio ono, ono, što sa svime me Allah Žešanu duži, i što me kori čovjek sa kojim bi sponosio da budem jel, njegov, njegov drug u dženetu. I onda je, jel, uradio ono što uradio po pitanju to kasra je se osjetio pogođenim i ne kaže tako me la nikad ja, ja ovakvog i njemu slične neću smijeti iskinuti sa njegovog sa, sa njegovog položaja ovdje vidimo jel, njegovu snagu njegovu ličnosti, odnosno vraćanja Allahu dželle šanu drugi mnogi drugi na, na, na, u taku situacije ne bi tako postupili Ovo stvar govori njegovoj njegovoj znači njegovoj Njegov dosljednost je da nije narživao samo drugima i tražio drugi da da sprovode i rade po islamu, po šerietu, nego to sprovodio lično na sebi. Takve primjere mnogo, a ovamo navodim samo ono što je preneseno u knjigama vezano za ovo što se desno na hutbi. Billahi zut almaghani maratan عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا